«Та нехай! Чого ти нервуєш?» – заспокоїв мене Петро. А Колумею заливали дощі. За п'ятнадцять хвилин ходу від невеличкого вокзальчика до будинку батьків Петра ми промокли до нитки. Дощ переслідував нас від самого Івано-Франківська. Але мене, доки ми їхали, не полишала надія, що поїзд вивезе нас із-під важких низьких хмар. Не вивіз. І ось ми стояли на ганку звичайного двоповерхового будинку. Петро постукав. Двері відчинилися і одразу ж товстенька старенька мати, витерши руки об фартух, пригорнула Петра. Вийшов його батько, худий і високий. — Ви проходьте, проходьте, — заметушилася старенька. — Це моя мати Ольга Миколаївна і батько Юрій Іванович, — повідомив нам Петро. Ми стояли в передпокої, з нас крапала вода. Старенька кинула на нас швидкий погляд, зупинила очі на Гулі, посміхнулася, потім подивилася на Галю. «Це Галя, про яку я вам писав», – сказав він, кивнувши на подругу, що стояла поруч. «А ото Коля й Гуля». Старенька ще раз подивилася на Гулю. «Татарка?» – запитала вона. «Казашка», – відповів Петро. «Ну, розбирайтеся, розбирайтеся, мерщій, бо заслабнете». Знову почала метушитися жіночка. Петро допоміг затягнути мій рюкзак і гулен подвійний баул на другий поверх. Він штовхнув одні з дверей, за якими відкрилася маленька кімнатка спальня з письмовим столом, ліжком і старим кріслом. "Це моя хата", сказав він, кивком голови запрошуючи нас до середини. "Тут можете перебратися. Єдине вікно цієї кімнатки виходило на грядки городу за якими вишукувалися військовими лавами кущі чорної смородини. Вони майже цілком заховали металеву сітку, що відмежовувала обістя. Гуля зняла мокрі джинси, футболку і, залишившись в самих трусиках, почала викладати з подвійного баула свої речі. Я із захватом спостерігав за нею. Єдиний раз я бачив її оголеною вночі при світлі місяця. Це була наша єдина справжня ніч. У пам'яті в мене зринули звуки води, що лилася по її тілу. Води, яка, стікаючи донизу, на пісок залишала по собі дивовижний матовий блиск шкіри та відбиток місячного світла. Завдяки мокрому волосю її обличчя зараз здавалося круглішим. Вона обрала смарагдово-зелену сорочку сукню, одягла її і запитально подивилася на мене. Я за плечима. Мені складно було уявити реакцію батьків Петра на казахський костюм. «Може, інший колір?» – запитала Гуля. «Я раптом зрозумів, що в неї, крім мокрих джинсів і мокрої футболки, нема жодного іншого цивільного одягу. Тільки ці яскраві та справді красиві сорочки сукні. Ні, гарний колір». Переодягнувшись у сухе, але все ще з мокрим волоссям, ми сиділи за великим овальним столом. Мати Петра наповнювала тарілки густим борщем і передавала їх далі. Закінчивши, вона прошепотіла коротку молитву, перехрестилася, повернувшись до образів, що висіли у верхньому кутку кімнати ліворуч від дверей. Потім обвела нас люблячим поглядом і сказала «Їжте». Після борщу на нас чекав салат із власного роду і картопля з котлетами. Увесь час, доки ми їли, старенька з цікавістю поглядала на гулю. Потім, коли вона підвелася за столу і принесла з кухні каструлю зі ще теплим компотом, цікавість у ній перемогла статечність, з якою вона керувала обідом. — Це весільне вбрання, дочко? — запитала вона. Старий Юрій Іванович, який сидів праворуч від Ольги Миколаївни, скосив погляд на дружину злегка осудливо, але вона цього не помітила. Вона широко розплющеними і, як я щойно помітив, блакитними очима дивилася на Гулю, очікуючи на відповідь. Вираз цікавості, наче омолодив її обличчя і погляд. «Ні», – відповіла, усміхнувшись Гуля, – «це національний костюм. Усе інше мокре». «Багата нація!» – зітхнула старенька і похитала головою, виказуючи своє щире здивування. Наші би дівчат у такі сукні!» «Мамо!» – Петро із докором подивився на Ольгу Миколаївну. «Що ви кажете?» «Ну, вибач, вибач мені!» – старенька махнула рукою. «Мало якого глупства стара сільська баба може наспівати!» По обіді Галя зголосилася помити посуд, Гуля теж намагалася взяти участь, але старенька різко зупинила її. — Дочко, в такій сукні слід до церкви йти, а не на чиння перемивати. — Ходім, я тобі телевізор увімкну, — запропонував Гулі старий, і, не очікуючи її відповіді, попрямував до тумби що стояла в кутку, зняв із телевізора, вишиту червоними півниками накидку, клацнув тумблером, дочекався зображення і почав налаштовувати дворогову кімнатну антену. Гуля слухняно всілася на стілець перед телевізором, а я лишився стояти біля дверей. Почувши за спиною поскрипування дерев'янних сходинок, я озирнувся і побачив Петра, який спускався з люлькою в руці. Він жестом покликав мене за собою на ганок. Стоячи під дашком, я дивився на монотонний дощ, поки Петро розкурював свою люльку. «Завтра ми з Галею від'їжджаємо до Києва», – нарешті промовив він. «Ви зустаєтесь тут. Я з батьками вже перебалакав. Коли щось дізнаюсь, потелефоную». «Гаразд», – кивнув я. Потім ми стояли мовчки хвилин десять. Я слухав дощ, і вдихав легкий тютюновий дим люльки. Наша мовчанка здавалася дивною. «Невже нам нема про що поговорити?» – думав я. «Бо ж як не крути, а понад місяць ми провели разом!» Нехай не виникло між нами дружби, але ж дружба і не починається зі зв'язаних ніг рук. «А ж вона починається?» – виникло запитання, і чомусь замість відповіді пригадалася знайома з дитинства пісня – Вітчизна звідкіль починається. Принаймні, він привіз нас сюди, до своїх батьків, думав я. Це, звісно, не дружба, це радше гуманізм. Але ще невідомо, що за великим рахунком важливіше в цьому житті. Гуманізм чи дружба? Увечері на мене очікував великий сюрприз. Наче, знущаючись із солодких спогадів про ту єдину ніч, яку провели ми з гулою удвох. Старенька Ольга Миколаївна оголосила, що спати мені і Петру вона постелила внизу у вітальні, а Гуля і Галя спатимуть на горі. З я підійшов до Петра і пошепки запитав, що це означає. Боже, Петру, напевно, логічніше було би провести ніч із Галею. Він тільки посміхнувся у свої чорні вуса. «Це їхня хата», – він кивнув на батьків. «Як вони скажуть, так і буде». Цієї ночі я спав кепсько. Кілька разів прокидався, слухав шелест дощу по листю дерев. Піднявся один раз і підійшов до вікна. Помітив на вулиці навпроти хвіртки жигулі темного кольору.